Mi smo do sad, alhamdulillah, znači govorili o, općenito o tevhidu, tako i da je čovjek u osnovi muvehid da je to osnova kod ljudi i da je normalno stanje čovjeka teohid. Što znači teohid? Znači jednoća Allah s.w.t. kroz ibadet, odnosno da se Allah s.w.t. i samo njemu čini ibadet i da on jedini gospodar i jedini, savršen i uzvišen sa svojim svojstvima i najljepšim imenjom. Pa smo poslije toga objašnjavali šta je ono što je suprotno od stvari tom teohidu. Od kufra, tako širka i nifaka. Pa smo objasnili šta je kufra, šta je širk, šta je nifak. Vrste kufra, vrste širka i vrste nifaka. Za lahu pomoć, ovdje još večeras da objasnimo nekoliko termina koji se e, pojavljuju u oblasti znači, e, akide, odnosno onda kad se govori o teuhidu, o, o vjerovanju, o pravom vjerovanju. Ima još nekoliko stvari koje je potrebno objasniti, a koje su, znači, Oprečnete obhidu sa svim ili ga potpuno negiraju ili dijelnično. Od tih tehmina koji, koji stvari koji se pojavljuju jeste džahilijet. I vi ste čuli da ljudi kažu đahil", ali tako ili džahilijet. Da je nešto od džahilijeta. Da ima džahilijetsko ponašanje. Ili za neku sredinu ili mjesto kažu džahilijetska sredina. Ali tako? I tako dalje. Šta je to džahilijet? Jahilijet je u arapskom znači jezik od riječi džehl. Džehl je neznanje. Džahl je neznanje. Džahilijet se naziva stanje znači Arapa prije islamu. Stanje Arapa u kojem su bili prije islamu. Zašto se to uh, stanje nazivalo džahilijetom? Zato što su bile neznalice u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala. Nisu znali Allaha subhanahu wa ta'ala Ništa, je li tako? su u pogledu njegovih poslanika, neznalice u pogledu Allahove vjeri i šerijata, Allahovih propisa, neznalice su bile po svom držanju i ponašanju. Od njihovog neznanja je i njihov ponos porijeklom i oholost, je tako? I tako dalje. Znači, eh, oholjenje i uzdizanje porijekla, i tako dalje, svi tih stvari koje Znači, ne zaslužuju da se zbognji čovjek ponosi, tako? I nismo mu nikakav onaj ponos. Zato se to stanje araba na kojem su bili. Znači, od širka, kufra, je li tako, nepoznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, Rasula s.a.a. odnosno Allahovi poslanika, knjiga, šerijata, propisa, ukupno to njihovo stanje, šta je bilo plod njihovog neznanja. Zna, ne Zato se njihovo zna, stanje zvalo džahirijem. Tako kaže šeho Islam ibn Taymi je Rahimavullah. Kad kažemo kaže šeho Islam ibn Taymi je, onda znači treba imati na umu da je to jedan od najvećih učenjaka ehlu sunneta od koji se pojavio znači, kasnije u kasnim generacijama i jedan od najvećih isto tako reformatora i imama koji je prenio sunet i oživio sunet u svom vremenu, a i prenio ga i zabilježio i objasnio i Sirio, tako u svojim fetvama i dalje i tako dalje, znači svojim uh, studijama i prenio do nas, tako da je on jedan od najvećih autoriteta autoriteta i učenja kao ovog umjeta. Šekul Islam ibn Tejmije. Pa kaže šekul Islam ibn Tejmije ko ne poznaje istinu, on je obična ona i ko ne zna šta je istina, ne zna istinu, on je obična neznalca. A ako uz to što ne zna šta je istina, ima suprotno ubjeđenje. Ima suprotno ubjeđenje, onda je on složena neznalca, nije obična neznalca. Jer čovjek ne zna istinu, obična neznalca. Ali sad uz to što ne zna šta je istina, on ima suprotno vjerovanje i ubjeđenje. Suprotno to istinu. je tako? E to je složena neznalca. Zašto je složena neznalca? Zato što misli da, da zna, je tako? zato što misli da zna, misli da je ono što on zna isti istina. U stvari ono što on zna suprotno isti istin. To je složena neznalnica. A ako kaže govori suprotno istini, znajući šta je istina ili ne znajući šta je istina, on je također šta složena neznalica. Tako kad to postane jasno, onda postaje jasno da su ljudi prije rasula salahu a. bili u dželijetu koje je od džehla, znači koje se naziva džehelijetom zbog džehla odnosno ne zna neznanja. Na osnovu ove definicije vidimo šta da se taj prvi džehelijet zove džehelijetom zbog njihovog ne zna, neznanja, ukupnog neznanja. Jer sve ovo što je spomenuo, znači i da nisu znali istinu, bilo je pri njima, a isto tako da su imali suprotno obilježenje isto je, pored njihovog nepoznavanja istine je bilo prisutno, pa je bilo kod njih i običnih i složenih neznalica. Sve ono što su oni radili od riječi i dijela, je tako, to im je izmislio Žahel, je tako? I onaj koji je to radio, bio je Žahel, je tako? I sve ono što su izmislili nasuprot židovstva i kršćanstva koje je dotad bilo objavljeno, tako? Znači sve ono što su radili nasuprot onoga što je objavljeno Musa, ali Sava ali. Sve je to bilo neznanje zna, ne i sve je to bilo, sve to bilo i to je općeniti žahelijet. Znači opšti žahelijet. Zašto kažemo općeniti žahjelijet? Znači bio je preplavio njihovo vrijeme. Znači ljudi su bili apsolutni neznalac, totalni neznalac. Pravi džahir, tako. I to je taj opšti džahilijet. Zašto objašnjava ovaj opšti žahilijet? Zato što kaže, poslije toga, poslije poslanstva Muhamada, sallallahu alaihi wa sallam, nema više tog opšteh džahilijeta. Jel' tako? Nego postoji šta? Djelimični džahilijet. Da bude džahilijetsko mjesto, a da ne bude drugo džahilijetsko mjesto. Ili djelimični džahilijet. Da je džahil jedan čovjek, a nije Drugi, ili djelimični jahilijet kod samog čovjeka, jedno, da on u sebi ima određenog džahilijeta zbog nekih džahilijetskih osobina, usabi. kao što je rekao Rasul s.a.v. Ebu deru radiju allahu an, inneke mri'un fike jahiliju. Zaista je s tijom čovjeku kojem ima jahilijeta. Kome je rekao to? Ebu Zerru radi allahu an. Poznato vas Haviju, jel tako? Kako to njemu da kaže resul s alari? i zbog čega mu to rekao? Uvrijedio. Kad je uvrijedio bila radi an, zbog njegovog porijek a to je od stvari džahilijeta. Pa mi je resul s alari rekao zaista u tebi ima dželita, a nije mu rekao da je on džahil, jel tako? Nego ti si čovjek u kojem ima džahilijeta, pa taj djelomični dželijet to postoji nakon poslanstva Mohameda sallallahu Ali nema više opšteg džahilijeta. Je tako? Nema više opšteg džahilijeta. Pa, kad tako kažemo, znači, možemo da podijelimo džahilijet znači, na opšti džahilijet koji je bio do poslanstva Mohameda sallallahu alayhi wa sallam i tijelimični džahilijet koji je došao i koji se dešava poslijim poslanstvom Mohameda sallallahu alayhi Zašto više nema opšteg džahilijeta? Zato što je Allah spajno trebalo knjigu, ali tako, došao je Resul Salari i se objasnio istinu i zato što će u ovom umetu uvijek biti ljudi koji će, šta, biti na istini. Uvijek će biti skupina koja je na istini. Znači, ako je u jednom dijelu svijeta džahilijet, u drugom nije, ili ako je kod nekih ljudi džahilijet, kod drugih nije, ili ako kod čovjeka ima nekih stvari od džahilijeta, a ono ukupno je opet šta musliman, ali tako, a nije. Nije džahil, kao što su ljudi bili džahili u predislamsko dolo. Kao što su ljudi bili džahili u predislamsko dolo. To je džahilijet. Tako da danas, kad kažemo džahilijet, treba uvijek imati na umu da se izuzimaju ljudi, je tako? Da se izuzimaju ljudi i da se ne misli na opšti Džahilijet. Pa kažemo srebrnik, šta? Džahilijetska sredina. Ili džahilijetski grad. Ha? Ha? To kao opština. <laughs> Ali kad kažemo to, znači onda izuzimamo neke ljude u srebrniku. Nisu džahilijet. što tako? Nadam se da je tako. Jest. Drugi, opet, znači ako u njeva ima džahilijeta, znači opet nisu sa svim kao što su ljudi bili u džahelijetu predislavskog doba. Nisu, znači, možda su muslimani, ali tako? Ali pri sebi imaju džahelijetske osobine, ali tako? Na to se misli. Zašto ovo? Zato što mnogi, znači, danas uopštavaju stvari kao u predislavskog doba. Ali tako? Pa kažu džahelijet 21. stoljeća, ali tako? Ili, 21. džahilijetsku stolicu. Je li tako? Pa, malo i zamjerka na te stvari, je tako? Da ipak više nema opšteg džahilijeta nakon poslanstva Muhamada sallallahu alihi wasallam. Allah najbolje Dobro. Šta znači riječ fi, fisk? Objasnili sam sa šta znači džahilijet. Je tako? Zašto? Zato što nekad... A, zašto objašnjam Zato što nekad nekome... Na primjer, može da kažeš, e, jesi džahilj, tako? A on pomisli da si ga ti sad a, protekfirio ili nešto drugo rekao. A ti su stvari ga možda kritikovu za neku džahilijetsku osobitu. osobinu ili nešto što je kod njega ostalo od, od džahilijeta. Pa da se zna da se ne, znaš, pod džahilijetom ne misli na to, nego da je to dijelimični djelimični džahilijet i da je Rasul s.a.v. jednom <coughs> sahabiji, je tako, poznatom sahabiji rekao to da je on čovjek u kojem ima džahilijet. Zašto? Zato što je uvrijedio bilala radijallahu anj po njegovom porijeku. Što znači vrijediti čovjeka po njegovom porijeku, To znači automatski ponositi se svo, svojim porijekom, A ponos s porijeklom je ostvari stvari kako je prenešeno da je Resul Salah Al-Jesalem rekao čovjek koji se ponosi svojim očevima i svojim porijeklom, šta? Neka ugrize svoga babu za... Zašto? Za polni organ. Tako? Kad se tako ponosiš. A to odakle si ti To je taj tvoj ponos. Tako? Ne ništa to od toga znači. To nije stvar kojom se neko može ponusti. E, fisk. Šta je fisk? Grije. Mi tako preodimo. Grije, griješenje, je tako? Međutim, fisk... E, ja, dobro uopćenito, znači grije i griješenje. Sada ćemo vidjeti šta sve može da znači. Prvo u arapskom jeziku znači fisk ili fesaka, znači harađe, odnosno izaće. Je li tako? Pa je fisk izlazak. Izlazak iz čega? Iz pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. tako? Iz pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Eto, to je fisk. Znači, kad se kaže fisk ili fasiq, znači, to označava onoga koji je izašao iz pokornosti Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Kako? E, to sad dalje, znači, može da znači nešto krupno ili nešto sitniji znavisi kakav je to izlazak i u koliko mjeri je to izlazak iz spokornosti lauspana matra. Pa ovaj fisk obuvata i potpuni izlazak iz spokornosti laospana. Pa ovaj potpuni izlazak iz spokornosti laospanatala zove se fiskom. Ali kakav je to fisk? To je fisk koji je kufr. I taj čovjek je fasik koji je, jest jednako kafir, jel tak Zato što je potpuno izašao iz pokornosti Allahu subhanahu Ali isto tako fisk može da znači šta? I izlazak iz pokornosti Allahu subhanahu wa šta dijeli? djelimični. Djelimični izlazak iz pokornosti Allahu subhanahu wa kao kao da čovjek šta postigne za alko, alkoholom djelimično izašao iz pokornosti Allahu subhanahu wa tako? Ili da ostavi neki važan. Je tako? dijelimično izašao iz spokornosti Allah subhanu wa ta'ala. Ali nije taj njegov djelomični izlazak iz spokornosti Allah subhanu wa ta'ala dostigao jel tako stepen kufra. Nevjerni. To nije toliki izlazak iz spokornosti da se smatra nevje, nevjernikom. Nego on i dalje vjernik, ali je šta? Fa? Fasik. Kako to vjernika Fasik? Znači vjernike muslimanje, ali i nepokoran. Nepo, ne pa Allah tela apsolutno pravedno vaga stvar, jel' tako? I nije svaka nepokornost automatski znači da je kofr. Pa znači fisk, imamo dvije vrste fiska. Fisk koji izvodi izvjere, jel' tako? Fisk koji je kofr, pa se fasik, odnosno pa se keafir zove fasikom. Pa se zove fasikom. Kao, na primjer, Allah S.W.T. Iblisa zove šta? Fasikom odnosno za djelo Iblisa kaže da je on šta? Faseqa. Faseqa an amri Rabbihi. Iblis, da nas Allah S.W.T. srču od njega. Iblis je šta? Faseqa an amri Rabbihi. Oglušio se, ogriješio se, odnosno izašao, iz naređenja, iz okvira naređenja Allaha Subhana, svoga gospodara. Tako, bukvalno stoji, tako? Bukvalno ajetu, pa je izašao iz naređenja svoga gospodara. Kako to izašao iz naređenja? Izašao iz okvira onoga što mu je nare... naređeno. Nije htio učiniti sreću do Adamu, ali je Pa se taj fisk, to njegovo djelo zove fiskom, fesepa. A je liblis fasik, a, a nije keafir. Znači, njegovo djelo je fisk koji je kufr. tako? Potpuna nepokorność Allahu subhanahu wa ta'ala. Zna tako? isto tako onaj kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri sežde. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Faman kana mu'minan kaman kana fasika." Zna isti onaj koji je mu'min i kao fa, onaj koji je fasik. Je li tako? Pa ovdje Allah s.a. nasuprot mu'mina spominje fa fask. A kakav je ovaj fask? Koji je ovo fisk? Je to fisk koji izvodi izvjere ili fisk koji ne izvodi? Fisk koji izvodi izvjere. Zašto? Zato što u nastavku ajeta, poslije ovog ajeta, kaže Allah Tela šta? La jastavun. Nisu oni nikako isti. Pa onda kaže emel em nadine aminu, aminu salihat. Oni koji vjeruju čine dobra djela njima pripada džennet kao boravište za ono što, kao nagrada za ono što su radili a što stiče i fasika njihovo boravište je vatra e ovo još uvijek nije dokaz da je ovo kuf pa tako jer i onaj ko bude nepokoran i njegovo boravište će biti vatra ali neće vje... vječno djelimično, ali nastava kajeta šta kad god budu htjeli da iz nje izađu, bit će ponovo u nju vraćeni. Jel' tako? Biće u nju vraćani. Pa onda to dokazuje nastavak Aeta da je ovo fisk koji, koji je kufr, da neće nikad iz vatre izađu. Da neće nikad iz, iz, iz te vatre izađa. وَأَمَنْ لَلِينَ فَسَكُوا فَمَأْوَهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا a nije, كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوكُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِتُ كَذِبُوا i joši na kraju bih osjetite patnju vatre u koju ste poricali je li tako? pa vi i u njemu će vječno ostati. I ovaj dio ovaj, ajeta, da će svaki put kad budu htjeli da izađu biti u nju vraćen, upućuje na to da je ovdje fisk u stvari kufr, kufr. Fisk koji ih je izveo, izmjere skroz. Fisk koji je nasuprot ima, imana. Fisk koji je nasuprot imana. Kao kufr koji je nasuprot imana, kao širk koji je nasuprot teopida, je li tako? Kao nifak koji je nasuprot imana. E tako je ovdje u ovom ajetu spomenut fisk. Znači, to je jedna vrsta fiska. Isto tako. Fiskom se naziva neki gri grije koji nije kufar. Al tako bože čovjeka da nazoveš fasikom, tako. A da on nije kafir. tako. I da kad si reko da je fasik, da ne misliš da je on kjafer, nego da misliš da je griješnik, da je griješan. Je tako. Da izlazi djelimično nepokoran Allahu subhanahu wa ta ta'ala kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za oni koji su potvorili Aishu radijallahu anha kaže: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده" oni koji su potvorili čiste vjernike tako a zatim nisu doveli četiri sjedoka ishitajte ih "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" i nikad im svjedočenja nemojte prihvatiti, i oni su šta fa? Fasici. Jesu li kefir? Nisu. Nisu. Znači, kad neko, začetno musliman, kaže da iz inalog počinu, tako? kaže da iz inalog počinilo, i tu glasno kaže, i posvjedoči tako sam, a ne dovede još trojcu svjedoka, šta se dešava? Onda se on privodi i bićuje se sa osamdesit štapova. Što je to rekao? E tako? I šta još se dešava? I ne prihvata mu se svjedočenje, svjedok se zato ne pokre. E sad vidite mjeru šerijata za zaštitu. Čega? Ljudski čak? Tako? mnogi se ljudi olavku upuštaju je tako sve svejedno, sve jedno Omer, Allah, je izšivo je li tako nekoliko ashaba kad su posvjedočili protiv drugog ashaba da je bio uzina uzinal, pa su trojca došli i posvjedočili bio je sanjo mora da posvjedoči da je vidio da je bio sa njo i da je vidio da spolno opći sanjam i to da je vidio njegov spolni organ znači da je direktno, znači u njenom spolnom organu, znači da je to bio direktan kontakt bez ikakve sumnje, tako mora posvjedočiti. Pa je posvjedočio jedan, pa je posvjedočio drugi, posvjedočio treći i četvrti došao i jest bio sanjom, jel' tako i bili su goli, ali baš da je to vidio nije. Išta ona radi Allah, sve četvorcu, po 80 išta po 80. Zumijete, znači čast, časti svijeta zaštića Ne s tu prilati tako. Bez obzira što se oni vjerovatno nisu tako. Allah najbolje zna, životin. Niko Allah ko ne da priča o drugim ljudima, neko čast, Jer on da je on optu On da je on hobdu. On da on. Zanje je I to su faši. to su tako, kaže Allah s.p.a. Faman farada fih inna alhajj, fana alhajj je Hajj tako. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوْقَ Pa uh, obavlja Hađu u tim mjesecima, nema u tim, znači, u danima Hadža, nema rafata, nema fusuka, nema vulgarnog govora i ružnog govora, niti fusuka, fiska, nema fiska, ovdje ne misli se šta nema, zabranjeno je, znači, u tim, ovdje kad kaže nema, Znači, zabranjuje se, jel' tako? Ružan govor i fisk. Jel' tako? Ne misli se ovdje na, ku, na kufr, nego hađajama se zabranje. Ja. Šta ovdje? Šta ima Znate li ovaj mesički Znači, ovdje je fisk. Ovaj fisk koji je zabranjen na hađu. Koji je to fisk? To su griješi, tako? Griješenje fisk. Voleđ ideal i nema raspravi na haću. Svi znači, odnosno učenjaci koji trsi ovde šta znači ovde, fis kuvom, a evo kažu grijesi. To su grijesi maasi bez kufra, jel tako? I mimo kufra. Jel tako zašto? Zato što kufri svakako poznata stvar, zabranjen, jel tako pa kad se zabranjuje nekome ko obavlja već neke i vadete nešto, onda je to sigurno ispod ispod kufra. tako? Dobro. Znači, fisk može biti šta? Jednako kufr, a može biti green. Jedno i drugo. Dobro. Imamo termin koji se često koristi i označava a, isto tako više stvari, više značenja ato je riječ balal ili dolala balalje suprotno huda huda je šta uput a šta je dolal sa uput tako huda uputa balal ili dolala zabaj tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala meni kada fe inma yahtadi li nafsi wa man sebi je upućen, jel tako? Ako zaluta, protiv sebe je zaluta. Zaluta. Protiv sebe je zaluta. Pa znači uputa, to je jasna stvar. I u našem jeziku ova terminologija, maša Allah, dobro odabrana, jel tako? Uputa, znači da čovjek je na uputi, na pravom putu, zna kod ide, jel tako? A kad zaluta, odaj na nekom putu isto. Ali taj put nije onaj put koji će ga dovesti do njegovog cilja ne, nego je za luto, ne zna gdje se nalazi, jel' tako? Ne zna dokle je došao. I baš je pravi, pravi termin, tako? Kad čovjek zaluta. Ne zna ni gdje se nalazi, ni dokle je došao, ni kuće će se vratiti, ni gdje ga vodi to naprijed, ništa ne zna. Prava ha. definicija, znači i u našem jeziku. Pa je to šta? Barara zabuda. Zavuda, jel tako? Nasuprot uputi. Onaj koji je koj zalutao, šta on je uzao? Totalno je ja, zabudno. Ova dalal, znači, koristi se za više stvari i označava više stvari. Pa kaže nekad se koristi za kufr. Da je čovjek zalutao, da je na zabudu, da na dalal, to stvari. Ne vjernik, je tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ومن yakfur billahi, u malikati, u rusuli, u jevmi l'akhiri, faqad Ko ne vjeri u Allaha i velike i poslanike, i sudnji dan, pa on je daleko zalu, zalutao. E ovo daleko zalutao, šta je ovo? Kufr, kako znamo? Pa ne vjeruje u Allaha velike poslanike, jel' tako? Ne vjeruje u sudnji dan, on je daleko zalutao, e ovdje i zabuda ovaj dalal, u stvari šta? Kufr, on je ne vjeri, pravi, jel' tako? Druga stvar prarana kad se koristi i približava širk kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida." Ako učini šurk širka Allah subhanahu wa ta'ala daleko je zaluta. Da daleko je ga odvajaju, izvodi, izvjere, znači on je totalno zauto. Zaluto na neki put koji je daleko, daleko od pravog, od pravog puta. E. I to na putu koji ni na kakav način nije, nema veze sa pravim putem. Dobro. Treća stvar na koju se isto tako koristi e, riječ dvarare, to su znači zablude mimo širka i kufra, manje od toga. Zabud, kao što su zalutale sekte, mi kažemo zalutale sekte, je li tako? Kažemo zalutale sekte, kako to zalutali? Kako? Neke od njih su zalutale total, pa su nevjernice, a neke su zalutale manje od toga, pa su muslimani, ali su novo, novatar. Oni su muslimani, ali su novo, novo taj. Ali su novatar. Pa to je, otprilike, kad se kaže zalutale sekte ili za neke zalutale frakcije tako dalje, obično se znači u običaju šerijata misli na sekte koje su zalutale do nekog nivoa novatarije koja nije od kufra. Iako ima sekti, znači koje su, ima mnogo sekti koje su zalutale toliko da su iako se pripisuje islamu da su, nema ima ništa sa islamom, je tako, da su izašli izbire, kao što su ši. šije, rafidije, je tako, bolje izdati rafidije, je li tako, jest, ekstremne sufije, je li tako, džemije, je tako, ekstremne kaderije, je li tako, i tako dalje, ekstremna tezila koje negiraju, isto tako, znači nevjernici. Nekad se dolala ili dolal kaže za običnu grešku. Je tako? Za neku pojedinačnu stvari grešku. Pa kaže a, Musa a.s. Kad mu kaže Fir'aun, je tako? Kad je došao i pozvao Fir'auna i objasnio da je on Allahov poslanik kaže mu Fir'aun, šta mu kaže? A lannu rabbi kafida valida Zartamini smo odhranili na našem dvorci A tako Va faalte, faalte, kallati faalta. I uradio si ono što si uradio Našto mi je to aludirav Ubio si čoveka Ti si ubica, mi ste odhranili Uubio si čoveka A tako Svemu to šta privaci si tako pa kaže šta Mu Musa a.s. odgovara? Fa'altuha idem, wa anamina dali. Da, ja sam to tada uradio, a bio sam od Balin. Šta ovdje znači ova riječ Musa a.s. da on za sebe kaže da je bio dali? Da <tri hra> je pogrišio <povera> tu. Nikak se ne misli da je on bio Balin. Šta? <tri> kafir nevjernik, ne vjerujem ne kušit. se na to, je l tako? Svatate ugrači. Znači, ne može se ta na to nikako odnos, nego wa ana na al-dalil znači i ja sam tu i bila greška. To griješ. je tako? Ja sam tu tako radio pogriješio. Jeste razumem? Jer Allah subhanahu wa prije ovoga spominje, je l tako? Mušae alejhi salam slučaj tog obista. I odmah njegovo pokajanje nakon ubijstva, jel' tako? I njegovo priznanje, i njegovo traženje oprosta, i Allah svana teala šta u Kur'anu svjedoči da mu je odprav oprosti. tako? E, I naravno, znači, da se ne bavio sad u tom tim razgovorom između Musa a.s. i, i Firauna, se nego da se zadržimo na ovome da je Musa alaihissalam za sebe rekao šta da je od da lin, to znači od onih koji su pogrije, pogriješeni, to je greška znači to nije ni širk nikuh, jednostavno greška kako Arapi kažu hata, promaša. to je bio obični šta promašaj, pogrešan postupak. isto tako nekad se kaže barare, a misli se na zaboravu misli se na za na tako? I to je onaj na neki način najbliži termin kako se kod nas koristi, znači kad neko zaluta. Zaluta zaboravio, tako? Put. Zalutu, negdje ušom na put. Tako da je Pa kaže Allah subhanahu za svjedoke kaže onaj Allah wa da uzmeva dva svjedoka. Pa ako nema dva svjedoka šta kaže? Jedan svjedok i dvije žene. Zašto? Anta ihdahuma, ihdahuma Ako jedna zaboravi, da je podsjeti na to druga. Tako Allah s.w. Ta znači, da uzmemo šta dvije žene umjesto jednog muškarca, ako nema. Zašto dvije žene kaže entelille, ako jedna dalle, telille, dalale, a tako. Ako jedna zaboravi. Pa ovdje u značenju donale za zaborav. Ako jedna od njih dvije zaboravi, da je druga podsjeti na to svjedočenje. Šta treba da, po, da posvjedući. Dobro i svakako onaj balara i fi jeste lutanje za lutanje od tako kao što kažu na primjer za stoku koja odluta tako koja odluta ili se izgubi stoka koja se čuva na, na paš tako na slobodnoj paši i onda šta odu Odluta, izgubi se. Je tako? To se u arapskom jeziku zove baletun ibil. odlutali deve. Je li tako? Podivljale, odlutali. Vlasnik njihovi više nema pojma gdje se one nalaze. Tako? E to se zove istopalane, je tako? Kad životinja odluta. Ili čovjek isto kad izgubi, izgubi se u prostoru. Bukvalno se izgubi postor. I to se zove Valera. Ja. Ali je na osnovu tog termina, znači, onaj je idla kad čovjek zaluta u svom vjerovanju. U svom vjerovanju, u vjer. Pa može biti kufr, rekli smo, može biti i da, i da nije kufr. Dobro. Spominjemo još često, znači, kad govorimo o, o vjerovanju vjeri, govorimo šta murted i ride, ridet, šta je riddet, mi kažemo otpadništvo, otpadništvo od Neki ovdje kod nas ridet, prevode kao vjerolomstvo. Ovo je opširniji termin i ovo više koriste kršćani ovdje na ovim prostorima, oni kažu vjerolomstvo, slomi svoju vjeru, jel tako? Pa je kod njih murted, onaj ko primi isla primi islam, on je kod njih šta? A, murted. ridet, Je tako? To se ovdje još zove hereza. Je tako? Heretik. Odmetnik, odpadnik. Heretik. Je tako? Pa su Bogomila na ovim prostorima zvali hereti, hereticima. Zašto? Odpadnicima. Zašto? Nisu htjeli, nisu htjeli da budu, znači, ni u sklopu pravoslavnije, nije u sklopu, sklopu katoličke crkve. Nego su neku svoju crkvu imali. Bogovim ili Svatate, znači to je uh, riddet. Mi tako prevodimo otpadništvo. Međutim, u arapskom jeziku riddet, odnosno redde, je tako, ili ridde, u arapskom jeziku znači vraćanje. Vraćanje. Od čega? Od Islama. I nemojte se vraćati svojim stopama. Nemojte se vraćati na, trah, na traške. Zašto? Zato što na traške, ako se vratite, to je u, ku, u kufr. Jer sve vas je Allah šta iz kufra izbavio, uputio. E sad, ako se vratite na traške... To je u Kufu. Voda tertetu ara je dvarikom. I odade odove teretu, nemojte se vraćati, znači nemojte se vraćati. Svakako vajto se misli tako vraćati posti islama u svoj stanje na kojem ste prije bili u dajlijet, jel tako? U džaihelijetu odnosno u kufa. Isto tako ovu a, Ovaj, Irtidab spominje se i u a, drugim kontekstima, ali ovdje znači u arapskom jeziku a, ridde znači vraćanje, a u šerijatu znači ridde, to je nevjerstvo poslije isla, islama. Zašto ovdje poseban termin i posebno obilježavanje nevjerstva poslije islama? Zato što nije isto nevjerstvo prije Islama i nevjerstvo poslije Islama. Nevjerstvo prije Islama, nevjerstvo, je tako, prije upute, prije spoznaj, prije a, osvjedočenja u Allahove subhanahu wa ta'ala dokaze, u Allahove ajate. To nevjerstvo prije. Nije isto kao nevjerstvo po, posli, Nije isto. Zato se posebno tretira i posebno, posebnim imenom obilježava. I ima poseban propis. Ima poseban propis. Pa ovo, ovaj kufr poslije Islama, kao što Allah s.a.v. spominje u suri uh, bekare i suri da isto tako spominje, kaže Allah s.a.v. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِ u suri Bekara, فَيَمُتِ وَهُوَ كَافِرًا Kose od vas odbetni od svoje vjere, Fa umre a nevjernike. Fa ulaike habetat Njima će, to su oni kojima su propadali djela fi Dunija vol ahira. Fi dunja ahira i na dunjalu koji je na ahiretu. Fa ulaike ashabun nari hum fiha halidun. I to su stanovnici vatrije unio će vječno ostati. Ko? Oni koji se odmetnu nakon islama. Ko se od vas odmetne od svoje vjere? Fa umre. Na čem narijedit tako umri. Šta, sva su mu djela propala. Džaba je klanio, postio, išao u džihan, borio se. Isdvaju i metak. Sve propada. sve tako? I vječno će u džahendemu biti. Vječno će u džahendemu biti. Dobro. kako ovaj riddet može biti riddet može biti pre, onaj prema djelu prema djelu koji izvodi izdjer riddet može biti totalno odmetanje od islama al tako totalno odmetanje od islama kako to Totalno zanegira negira din vjeru skroz negira al tako i kaže ne vjerujem u ovo to ništa tako e to je Totalno odpadništvo i odmetništvo. Jel' tako? Ali može biti šta? I dijelimično. Kako dijelimično? Da zanegira ili da učini nešto što dijelimično šta? Negira ovaj di. Ili zanegira nešto što dio ove vjere. Ali je taj dio šta? Od osnove ove vjere. I ostane bez bez islama i bude mortet. Iako ostatak vjere i dalje pra... praktikuje i sprovode. Tako? Pa, sad će vam kroz primjere ovaj, postati jasno. Ne znam da li me pratite, razumijete. Znači, čovjek može totalno da zanegira vjeru i bude mortet, ali ne mora biti znači da totalno zanegira vjeru, Da, na primjer, primi kršćanstvo ili židovstvo, ili da primi neku drugu vjeru. Nije samo to mortet. Može čovjek, šta, da mu se desi da je murted, da on i dalje tvrdi da je musliman. Kako to? Pa uradi nešto što ga izvodi izvjere. Uradi nešto što izvodi izvjeri, a on i dalje smatra i tvrdi da je, da je musliman. Pa ovaj riddet znači, koji se desi zbog toga što uradi nešto što ga izvodi izvjere, može biti da izgovori nešto što ga izvodi izvjere. Ili da uradi neko djelo koje ga izvodi izvjeri ili da bude ubijeđen u nešto što je suprotno vjerovanju muslima muslimana, pa opet da ne bude musliman, da bude murted, jel tako? Da povjeruje u nešto u što ne smije povjerovati. Ili da posumnja u nešto što ga opet čini u neštu od iz... temelja znači ovu, a, ove vjere da posumnja u to i opet ga to izvadi iz vjere. Znači da kaže nešto ili da uradi nešto što ga izvodi izvjeri. Ili da vjeruje, prihvati neko vjerovanje koje je suprotno islamskom vjerovanju, pa ga izvodi izvjer ili da sumnja u nešto što ga čini nevijednikom. Jeste razoveli? Mogu da nam posljednje pitanje? Falasik, tu u suštini dođi na svakog istosna. Može izicit izveri, može djelomično pogriješiti i manje grije. A sve isto da, da, da svi isti nazivi da ostane. Znači, ovo sve što spomenu pravos. znači, fasik, djahil ili da je čovjek da kaže da je zaluto, da je u dalaletu, znači može biti nevjernik i ne može. Ali kad kažeš morte onda je nevjernik. Sad ponošu, smo slučili, znači, ovaj... Sve ovo do rideta. kad kažeš može biti nevjernik, može biti da nije, ali, tako? ali kad kažeš riddet, onda je u svakom slučaju od odvjere. Kad kažeš riddet ili mortet, onda je u svakom slučaju otpo ali zašto onda pravimo razliku i spominjemo, može biti da je totalno se odmetno odvjere, a može biti da nije. Zašto? Zato što je kod nas već uvriježeno. Jel tako? Da ljudi smatraju murtedom i otpadnikom odvire samo onoga ko promijeni vjeru, jel tako? Primi neku drugu vjeru? Međutim ne mora biti. Može čovjek biti murted i dalje misli idemo slima. Je, je tako? E tu je razlog, ali je veritet uvijek kufru poslije isla, islam, da li to bio djelomično i rideti ili opštiri, od, opšte okretanja od islama, totalno. Jesmi razumjeti? Znači, do ridet, tamo, sve, ostalo, sve, ostaje... sve ostalo ostaje, znači može biti fisk, da je kufr i da je grije, može biti dalale, da je kufr i da je grije, može biti šta smo još spomenuli, džahilijet može biti kufr, a može biti i da bude to neki grijeh, odnosno osobina džahilijetska osobina koja nije nije ni širk, ni kufr, ni kufr. Jeste e, zato ovaj ridet kaže prvo u riječima, kako može da je riječima izađe. Kao da upsuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje kažemo opsuje u arapskom smislu riječ opsije da, da uvrijedi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da govori o Allahu kako nedoliku, nedoliku, je li tako? Ili Rasula sallallahu alaihi wa sallam, ili Meleke, ili nekog od poslanika, nekog, bilo kojeg od poslanika, jel' tako? Ili tvrdi da poznaje Gajb, ili tvrdi da je on poslanik, ili vjeruje nekome ko tvrdi da je poslanik. ili uputi dobu nekome drugom ima Allah to sve riječ koji ko govori izašo i izvjeruje je Jel tako? Izašao i izvjeri i tako dalje bez obzira što on poslije ovoga šta i dalje tvrdi da je muslim da je muslima je li tako? ste razovali? znači upućuje dobu nekome drugom ima Allah, kao što sumelicu ili poslanicu. Ili tražit poslanika sallalaha r.s.v. šta šefar? Šefar. Njemu uputi dobu za šefar. Šta je ovaj čovjek? Ovaj čovjek je izgovorio riječi koje su ga izvale i izvjerili. A on je dalje možda visliji da je Da je mu sliha. Jeste razumeli? On se nije totalno, nije ovo totalni ridelj. Nije on totalno se okrenuo od islama. Ali u radio izgovorio nešto što mu totalno islam poni... Poništav. u potpunosti njegovu vjeru poništava zatim odmetništvo u djelu. na primjer kao seđda nekom kipu ili drvetu, ili kamenu, ili kaburu ili klanje donošenje žrtava na kaburovima Jel li tako, prinošenje žrtava kaburovima ili prinošenje žrtava bilo čemu drugom mimo Allah subhanahu wa ta'ala kao na primjer u ime nečega drugog ili u slavu nečega drugog prinošenje žrtve, kao na primjer da vedite primjer Nova godina 1. maj je li tako? u slavu tog praznika prinošenje žrtava, je tako? znači to je stvar, djelo šta riddete, odpadnište, ako je čovjek prije toga bio musliman, je li tako? šta još? E, na primjer bacanje Mushafana na nepristojno mjesto, nečisto mjesto pravljenje sihra podučavanje sihra i suđenje mimo onoga što je Allah spanova teara objavio vladanje postavljanju zakona mimo Allahovi zakona je li tako? to su sve dijela šta? dijela ridete ne se da slavim Sad sad radi Ivreta pitamo. Ovaj, Ko donese žrtvu? Baš ono, radi, radi jes. Ono... sad radi tog praznika. Znači, on slavi veliča taj praznik i u ime tog praznika zakolje prinese žrtvu. Ne govorio, recimo, da prinosi radi praznika, a u suštini, to je to. To je to, iz njegove A To je dijelo koje ga izvadi Izgjer. I to što je zaklano za prvi maj, ili za Novu godinu, šta to je lešina? Lešina. Isto kao da je zaklano na oltaru pred nekim kipom. Tako? E, to je po je vjera, ih Taj prvi maj. Slave aličaju, vjeruju u to, je, tako? Dobro. Može biti i, i onaj. koji martir? drugo. Koji martir? Nije, nije, nego dan državnosti, kad je onaj. Daj, spijete, mislim, imate. Dobro. Bulje što ne znate. Bulje. Ne znam niko. Dobro. Dobro. E, ovo je bilo primjeri u riječima i primjeri u dijelima. Dje? Molim vas spanovi, trebali da nas sačuva od rite te kufra. Zaista ovo kad se gledate vraćao, nije to stvar to je da Allah sactu. Kaže: "Redet po uvjerenje. Jednostavno ponese neko uvjerenje, vjerovanje koje šta ga čini murtedom. Nakon što je, da tako bio mu vahid, povjeruje da Allah smarna ima nekog su sudruga ili vjeruje da je zinalog ili alkohol ili kamata da halal. to tako Zazinalog ne vidi što da je to, što je bi to bilo zabranjeno, šta je to prolog. Tako. Ovako uvjeđenje šta? Morate. Ko ponese ovakvo uvjeđenje šta je? Morate otpad. Zatim, povjeruj da je nešto što je opšte poznato da je halal, da, je za, da, je, da nije. Naprimjer, povjeruj da je ljep haram. Ili da namaz nije vađim. I tako nešto slično. Zašto god što se zna da je se sav umet složio da je haram, on povjeruje da je halav. Ili što je se sav umet složio da je vađib on povjeruje da nije. Ili što je se sav umet složio da je dozvoljeno, on povjeruje, posu, povjeruje da nije dozvoljeno, da je haram. Sve ovo čini mur, murtetom. Kako bi on postao murted po svom obljeđenju, po svom obježenju. Četvrto, riddet po sumnji. Kako Posumnja da li je znači uh, sumnja sve ovo što smo rekli sad povjeruje sad posuk posumnja da li je zina zina ili nije alkohol je zabranjenil nije da li je hljeb dozvoljen ili nije je li tako posumnja u poslanstvo Mohameda sallallahu alejhi wasallam posumnja u sudnji dan posumnja u poslanstvo nekog drugog poslanika koji je Allah spanao po imenu spome, spomenuo njegovo poslanstvo tako posumnja u, u Islam općenito, posumnja da li je šerija uopšte šta? Šta? Allaho zakon da li je moguće isprovoditi danas? danas i da li smo mi uopšte danas dužni da ga spro... sprovodimo, u takve stvari posumnja, šta je on? murted, otpadnik dotpadnik od Islama. A danas je najviše murtira po ovom pitanju, čak poglavari glavari, je tako? Muftije i muftije a, šta je muhtija? Muftija je onaj koji daje fetva, a muhtija onaj koji je pogriješio. Hata. sad smo rekli, hata, greš, promaš. Ne, muhtija. To je Jez. <laughs> <laughs> yes. Čak ćeš vidjeti ljudi sami. Samim beraju o tome govorio. Jez, tako? Jez ne treba Znači, tu, evo, neki dan smo bili u slučaju ovo su pravila islamske zajednice, pa dobro, li to su ne islamska pravila. Ali to su pravila islamske zajednica. Zlaš nešto je bilo za Ženazu tako. To su pravila islamske zajednice, A dobro li to su ne islamska pravila? <laughs> ali tako? Znači to su tie stvari i onda jednostavno ljudi ne osjećaju uopće obavezu da, da se drži širijete, ali zakona i da li je to uopšte moguće, ili da li nam je uopšte važib da to danas, to bilo nekada, da u nekim vremenima. E tako, ako to posumja morate da. Kogod sjedi, znači, zakone, sjedi u parlamentima tamo, za, protiv, suzdržan, on je morate da. I pa ne bi pravjalo, moglo bi se napraviti onaj razlik, je tako? Da kažemo, na nivou opštine se ne donose zakon, je tako? Međutim, svi oni koji su ušli na nivou opštine, je tako? U na kod nas, ima od njih da ne bi ušao u savezni parlament, tamo gdje se donose zakon. Šta mislite, ima? a. Ne, oni općenito su... A. Znači oni su općenito predijeljeni zato, samo što je do tog u Tako da je to... Međutim, ako, ako poimenično nekoga znači a, smatrali nevjernikom, onda se ograničavamo samo na onoga koji uđe u, u državni parlament i tamo se zakune na, na ustav države, u njegov kufr nesumnjamo. Ovi ostali... Jest, znači onaj Bez obzira što stanje poznata Allah-u a to da... Ali si u općini kunošta na Ustav. U općinskom vijeću kad uvođu kunošta na Ustav Bosne i Arcegovine. Isto se kunu Moraju se zaklijen. I u policiji i kad se zaposliješ. Moraju, mora. Čak, čak statu, ja mislim da imaju vasalama. Ustav Bosne i Arcegovine. Svi se kuno. Ustav je najvišći prav njih firne zemlje. Svetinja svakom čovjeku na koji radi za državni ovaj, instrument i mora se zaklepna na Ustav. da će sve raditi to se Ustav. statutu. Allah. Znači, a čije opštine? Ti Ja mislim čak da ima da opštine opštini pojedinih glasala i pojedini zakona šta tiče opštine. Ja mislim da ima da i glasova. Opština ima ustav svoj. I ona je glasava isto za najviši građniak i sve se mora radu s odluka statuta. Sa Kao njihov glavni taj najviši građniak statut nešto malo niže od Ustava, koji moraju tu sad opet sa Ustavom. Ja, statut, nije, on je... Onaj, znači, kršenje statuta nije kažnjivo. Znači, nije krivično djelo, To je, onaj... E, kako se kaže... To je više disciplinska mjera se, onaj... protiv njega poduzima i tako. Ja mislim da nema zakonske mjere. Jer statut, tako je trebalo da bude. Statut je najveći moralni. Altek, a Ustav je najveći zakonski akt. za njega stoji, znači, Zakon policija, spor, sud. Altek. A dok je ovo više znači interno i Allah najvješniji. Međutim, ako se oni sratknu na Državni ustav i svi se na njega zaklanjaju, tako dalje, tom zakletom zakloni se na kur, tako. A za isto. Vidi, znači, s, uh, onoga ko zna dokaz Znaše ryjatske dokaze, spozna sve. Ne trebamo da izaći. A onaj ko bi iz neznanja, zato što nije povezao stvari, tako? ne zna čemu to vodi, šta je, kako je, pa glasa. Tako? Zato što je vidio na plakatama da ima zamotani oni žena, da možda će oni nešto za islam se bore, ili ni upućen čovjek. Da tako? Pa da hajde da kažemo, eto, da se ne tekfiri zbog toga. Tako? Ali onaj ko podržava tu demokratiju do kraja, znači i, onaj, i glasa za te partije, člani njihov, tih njihovih partija, svakako da je on onaj nevjernik, podržava nevjerstvo i bori se za to nevjerstvo. Zbog toga, tako, Allah najbolje zna. U svakom slučaju da znate, znači da ni na kraj pamati, ni usnu, Muslima ne smije da se približava tim te stvari. Tema glasanja. Mi smo izabrali. tako šta smo izabrali? Partiju koja je sigurno povežena. Mi znamo kako pura prizvale kako. Otako Allah smjera tera, u vame yetawanallahu ve rasuluhu vel amanu fe on, Ako Allah uzme za svog prijatelja, tako jer ovaj sve nastavno na pristašama i prijateljima, Pomaga, pomagačima, je l tako? Pa Allah s.w.t. kaže ko Allah i poslanika i vjernika, užme za svoje prijatelje i pomagači je l tako? Pa Allah je partija, odav, fe inna his Allah. Hizb je partija, stranka. Pa Allah je stranka ta koja će pobjediti, je li tako? I nema šta, nemaš glasat za ove što neće pobijediti. Otak, nego je budi pobijed. s onima koji će pobijediti. Tako, no, Samo jedno se Je, samo jedno. Znači, to je, ovaj... Evo, to je, kad ste već, znači, do, do toga došli i pitali. Pa, da znate i tako, ljude, upominte na to. Pozivajte da se ostavi toga. I kad se govori ovoj našoj davi. Onda smo mi optuženi da pravimo razdor, je tako? da unosimo nemir, da ovo, da ono. A to što se zbog političkih partija ljudi popucaju tamo, pa tako bude puškaranja, štoljanja, izginu, potuku se, što se razjedine, pa što se ono posvajne. Jedni su SDA, jedni SDP, jedno selo, pa samo i puške podijeli, ti živo istina. E, Tuku se neprijateljstvo, razumiš koje se izražava kroz razne šetamluke, organizovanje raznih utakmica, tuku se navijači, ovo ono, sve to ništa nije problem. A mi kad pozivamo Allahu i radi Allaha, radi Allaha i Alahovih propisa, bude neprijateljstvo na između nas i onih koji se Allah usprotstavljaju, a onda je to našto grozno, nije. mi smo ponosni da je to tako. Tako. Mi smo ponosni da je to tako, da se mi samama razilazimo i da je između nas Allahu vjera. Še ra i vera i nobra. A nije ni donjalog, ni partija, ni prestiž, ni koga ćemo progurati da bude tamo na funkciji, nikoga, ne, nešta. Mi smo se zbog toga posvećali nego? Zbog Allahova vjeru, A to je vrijedno da se zbog toga sasvahim. Je tako? prekine prijateljstvo i da se sa svakim prekine rodbinska veza radi Allaha i Laha vi to je vrijedno sigurno. Jer Allah nam to naređuje na i Allah nam zabranju i da prelazimo Allahu al-Kha'atar, a da sklapamo prijateljstvo na osnovu nečega drugog. He, pa kad pobjede Srb... Nismo da 10.1. pobjedi, braci opet poklaši. 10.3. <laughs> ja. izlasane što znači smo poklaši. Ja. E, je vrijeme? Pašli. Ja mislim prošlo. Ha? Mislim da je prošlo. E, sad je 21 minuta, do vas. Ja mislim da, ja da sam čuo zume. Znači. To ja sam